Basmea în limba română Moli și Uriașul Odată ca niciodată, trăia un țăran cu soția și fica sa. Țăranul era sărac și-și făcea griji gândindu-se cum să-și hrănească familia. Într-o noapte... Mai este ceva de mâncare pentru mâine? Nu, dar stai liniștit! Am pus deoparte câteva bucăți de dovleac. Voi face o supă bună! Avem o fică în creștere! Are nevoie să se hrănească! Săraca mea fetiță va muri de foame! Ce să mă fac? Dacă aș fi avut mai mulți bani? A... Molly, fetița țăranului, auzi auzit conversația dintre părinții ei. Ea voia din tot sufletul să-și ajute tatăl, așa că s-a hotărât să meargă în adângul pădurii, ca să strângă niște fructe, să vândă câteva... Și pe restul să le mănânce Deci, când părinții ei dormeau, ea a ieșit și furiș și s-a dus în pădure A mers toată noaptea, până când, aproape de răsărit, a văzut o livadă minunată Plină de tot felul de fructe și de poame Vai, ce frumoasă e livada asta! Ce multe fructe pot culege de aici! Pot câștiga mulți bani vânzându-le, dar stai! Molly a văzut o căsuță uriașă lângă livadă. Casa era mult, mult mai mare decât o casă de om normal. Oh, la cât de mare e? Pare a fi casa unui uriaș. Dar am nevoie de fructe. Molly s-a dus și a bătut curajoasă la ușă. Soția uriașului a apărut... Cine e? Aici, doamnă! U, uh, voi! Soția uriașului era bună la suflet. A primit-o înăuntru pe Molly. Și a ascultat povestea. Deci, dacă vrei, ia niște fructe, dar pleacă repede. Mulțumesc, doamnă! Mamă, pare foarte înfometată, tăi niște mâncare Dacă se întoarce tatăl tău, știi bine că urăște oamenii Dar mamă, pare moartă de foame, probabil e de vârsta mea și... În regulă Te rog, mănâncă asta, dar fă repede, căci soțului meu nu-i plac oamenii Molly a luat mâncarea recunoscătoare, însă imediat ce a început să mănânce, uriașul a venit acasă. a om aici! E doar o fetiță, de vârstă fetiței noastre. Lasă, o să plece! Da, tată, te rog! Uriașul s-a gândit imediat la un șiretlic. Mmm... -mm. Bine, draga mea, dacă spui tu, te rog! Simte-te acasă. De fapt, e foarte târziu, așa că mai bine dormi aici? Și pleci acasă de dimineață! Pădurea e foarte periculoasă noaptea. Poți să dormi în camera ta, nu e așa? Da, tată, mulțumesc! și păftim un mic cadou pentru tine. Fica mea are unul de aur, dar cum n-am altul de aur acum, ia-l pe acesta deocamdată. Soția și fica Uriașului erau foarte fericite, dar Molly era prea deșteaptă să creadă că Uriașul e dintr o dată așa de bun. Deci, când fica Uriașului a dormit Molly s-a trezit, a pus niște perne uriașe sub pătura ei, apoi și-a pus lănțișorul de aur în jurul ei, iar pe cel cu flori i a pus ficei uriașului. Nu la mult timp după a apărut uriașul. Nu-și dădea seama care-i fica lui și care e Molly. Așa că le-a mirosit și crezând că fica sa e Molly, din cauza lănțișorului cu flori, a lovit-o și a scuturat-o puternic. Fica lui s-a trezit. Tata! Ce? Hă? Tu ești asta? Ai schimbat șorul? Tata, ne mințit! Credeam că vei fi bun cu ea! Ce rău ești! Oh, nu! Dragostea mea! <laughs> În timp ce uriașul era ocupat să-și consoleze fica supărată, S-a uitat atât de urât la Molly, încât aceasta a fugit în pădure. A fugit repede și departe. A fugit toată noaptea, până a ajuns la un pod basculant care era închis. De un copac era legat o frânghie și o tablă. Molly era foarte ușoară și sportivă, așa că a luat frânghia și s-a aruncat pe partea cealaltă. Acolo a găsit un regat A vorbit cu câțiva oameni pe care i-a întâlnit și afla că uriașul îi deranja pe oamenii din regat Și de aceea închideau podul, știind că uriașul ar fi prea greu ca să poată să folosească frânghia aceasta Molly a cerut să-l vadă pe regele din regat Oh, deci tu l pe uriaș Da, înălțimea dar acum trebuie să mă întorc acasă Singurul mod prin care putem scăpa pe vechi de uriași E să punem mâna pe sabia lui din care și ia puterea Altfel, va fi imposibil să trecem prin pădure spre casa ta Astfel încât să nu fim prinși de uriași Înălțimea ta, permite să încerc Vrei să o faci? Voi face orice e nevoie ca să mă întorc la părinții mei L-am păcălit deja odată, o voi face din nou Îți promit Că dacă vei reuși să iei sabia, tu și părinții tăi nu veți mai face foame niciodată! Mulțumesc înălțimea ta! fă sabie falsă, care să arate ca a uriașului! Și Molly a plecat la drum. Aștepta până a pus soarele și când luminile s-au stins în casa uriașului, a intrat în camera lui. A luat cu grijă sabia de deasupra patului său și a înlocuit-o cu una falsă. Apoi a aruncat sabia pe fereastră soldaților regelui, care așteptau afară Sabia a făcut zgomot când a căzut și uriașul s-a trezit Acesta a pucat-o pe Molly Tu? Credeai că mă vei păcăli pe mine, așa -i? Cum îndrăznești? Ei bine, te-am păcălit odată, așa-i? Nu aș și de data asta! Acum te voi pedepsi! Ha, ha, ha, ha. Cum? Pariez că nici nu știi cum să mă pedepsești! Serios! Dacă te crezi așa deșteaptă, atunci, spunem, dacă eram în locul tău, cum ai fi pedepsit tu? Te-ai fi dus în bucătărie, te-ai fi pus într-un sac uriaș, cu un nac, un fir, un câine, o pisică și o farfecă. Apoi, te-aș fi agățat de un cui și m-aș fi dus în pădure ca să caut un băț rezistent. Apoi aș fi pus sacul pe băț și te-aș fi târât prin pădure. Ah, ce tare ar durea! Ar fi pedeapsa perfectă! <rători> Foarte bine! Treci înăuntru! Uriașul a lăsat sacul agățat în cui și a plecat în căutarea unui băț. Câinele, Pisica și moli au făcut atâta zgomot și au zgânțăit sacul atât de tare, încât oalele și tigăile din bucătărie au căzut, iar soția uriașului s-a trezit. Aceasta s-a dus în bucătărie și a văzut sacul mișcător. cine e aici? Soțul tău ne-a dus aici! Și dacă ai putea să vezi magia pe care o vedem noi! <laughs> Dar soțul tău n-a vrut să o vezi! Ce puteți vedea? Spunem, te rog, ce magie poți vedea? Te implor, spunem! Va trebui să vii aici dacă vrei să vezi. Sigur că voi veni! Soția uriașului era atât de curioasă încât ar fi făcut orice ca să vadă magia pe care o vedea creatura dinăuntru. Așa că Molly a luat foarfeca și a tăiat sacul Soția uriașului a intrat Iar Molly a folosit acul și ața Și a cusut sacul, lăsând o gaură mică Doamnă, ai fost bună cu mine odată, dar soțul tău e rău Adoră să chinuie oamenii, vezi și tu ce mi-a făcut Și Molly a fugit Uriașul a venit acasă, a pus sacul pe băț și a încercat să-l tărâie. Prin gaură din sac, soția uriașului a văzut tot. Aaaa, omule! Îți arăt eu ce înseamnă să mă păcălești pe mine! Îi urăsc pe oameni! O să te duc de aici și o să te chinui bine, înainte să se trezească soția! Soția Uriașului a tăiat sacul cu foarfeca și s-a ridicat. Încercând să care sacul, Uriașul a simțit că ceva nu e în regulă. S-a întors și a văzut-o pe soția sa stând nervoasă în fața lui. Tu ai promis că nu vei mai răni niciun om niciodată! Bine, dar a încercat să-mi ia sabia! A făcut-o ca să nu mai urăști oamenii! O meriți! O să îți arunc chiar eu, sabia! Da, draga mea, eu doar am mă glumit. Soția uriașului i-a aruncat sabia, dar ei nu știau că moli o luase deja pe cea reală. Regele era atât de bucuros încât a pus ca părinții lui moli să fie aduși în regatul său, unde le-a dat o bucată uriașă de pământ pentru recoltele lor. Molly și părinții ei n-au mai cunoscut foamea niciodată. Molly era curajoasă, atentă și steață. Nu a dat înapoi nici când a fost amenințată de un uriaș. Așa că, în sfârșit, lucrurile mergeau bine pentru ea.